Zəbur İkinci hissə Qırxıkinci məzmur Musiq rəhbəri üçün Qorah övladlarının maskili Maral axar sulara həsrət qalan kimi Ey Allah Könlüm sənin həsrətini çəkir Ey var olan Allah Mənim qəlbim sənin üçün susuyub Ey Allah Nə vaxt gəlib hüzurunda görünüm Göz yaşlarım gecə gündüz qidam olub Daim mənə deyirlər Bəs hanı Allahım Bunları yadıma salarkən ürəyim üzülür Necə də yüksəkdən sevinc, şükür nidalarını söyləyərək Bayram edən xalqın qarşısında gedərdim Onları Allahın evinə aparardım Mənim qəlbim, niyə qırılmısan? Axı, niyə bu köksümdə təlaşlanırsan? Ümidini yenə Allaha bağla, Qoy Allahıma, məni qutarana şükredim. Köksümdəki qəlbim qırılıb, Ona görə yordan diyarında, Xermon, Misar dağında səni düşünürəm. Dərin sular şəlalələrinin səsi ilə dərin suları çalırdı. Sənin ləpələrin, dalğaların başımdan açdı. Rəb mənə gündüz məhəbbət göstərir. Gecəcə həyatımın Allahına etdiyim dua və ilahi dilimdən düşmür. Qayama, Allahıma deyirəm, Niyə mənə unuttum? Düşmənin zülmünə görə niyə yaslı gəzməliyən? Düşmənlərim sümüklərimi qırıb məni təhqir edirlər. Qayın mənə, Bəs hana Allahım, Deyirlər. Mənim qəlbim, Niyə qırılmısan? Axım, niyə bu köksümdə təlaşlanırsan? Ümidünü yenə Allaha bağla, Qoy Allahıma, Məni qurtarana şükür edim